Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vassalamu aləyə şirafilənbiyyəyi vəlmürsəlin Nəbiyinə Muhammedin və alə əlihə və əzhəbihə əcma'in Rabb-i şirahli sadri və yasirli və amri vəhlül əqtətə min lisani qawli Amma bax Amma bax Allah'ın salamu ilə salamu və əyram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 Dünən 26-cı, 25-ci təsildə qaldıq, başlıqda qaldıq. 25-ci başlıqda Əbub Uməmə radiyallarını deyir ki, Mədinə kəhəri üç dəfə titrəyəcək və hər bir münafiq teqəmbər, e, hər bir münafiq Məsih Dəccəlin yanına özü çıxacaq. Məsid Əccəl ki, Məkkə Mədinəyə daxil ola bilmir. Lakin Məkkə Mədinədə münafiq də qalmır. Bunlar özləri Məsid yanına çıxır. Və 26-cı başlıqda da deyir ki, necə ki, qod təmirin üstündən pası aparır, eləcə də Mədinə şəhəri öz daxilində olan münafiqləri bayra çıxartmaqla təmizləyəcək. Şəhəri münafiqlərdən təmizləyəcək, yalnız müminlər qalacaq. Və o gün, həmən o gün, xilas günə adlanacaq. o gün, <coughs> müminlər Məsili <əsidəcəldən> xilas olacaqlar. Müşureyq <coughs> radiyallahu anhə, deyir ki, ya Resulallah, bəs ərəblər o zaman arad olacaq. Resulallah s.v. deyir ki, onların sayı çox az olacaq. O dəlildir ki, vacib deyil ki, mömin yalnız ərəb olsun, alim yalnız ərəb olsun. Vacib deyil. Tarixə baxsanız, görərsiniz ki, əznəb alimlər daha çox olur. Elə Buxayi, rahiməhullah, bir nümunədir. Həmçinin başqa, Əbu Davud Cidistani, Cidistan şəhərindən və s. alimlər olub, eylə ərəb millətindən olub. Əksəriyyəti qüçüstə olması barəsində isə səhiyy bir məlumat yoxdur. Əbu Məmə radiyallahu anh deyir, vəli, ki, əksəriyyət qüçüstə olacaq, lakin şeyx, rahiməni Allah deyir ki, bu barədə heç bir hədis, məlumat gəlib bizə çatməkdir. <coughs> Güçlü olarkən, Ədeməşkdə e, olarkən əməllər onlara Mehdi iman gətəcək. Amas bu da rəvayət. Bu barədə artıq sirayet, xəlifə sirayəti dinləmisiz. Lakin bir rəvayət var, çox gözəl rəvayətdir. Əli rəziyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, Mehdi Əhləbeytdən olacaq və Allah Subhanahu Taala onu bir gecədə islah edəcək. Bunu nə demək istəyir? Bununla Allah bilir. Bəlkə bir gecədə ona öz hikmətindən bəxş edəcək. Bir gecədə bəlkə ona böyük elm verəcək. Nə, necə edəcək Allah bilir. Amma hədis səhifdir ki, bir gecədə onu islah edəcək. Yəni, o layiq olacaq ki, ümumətin başçısı olsun. Hamını arxazıqdan aparsın. İsa aleyhissalam gələnə qədər. İsa aleyhissalam gəldikdən sonra isə, yəni nazir olduqdan sonra, o başlıq edəcək <coughs> Namaz qılmaq barəsində də hədisə oxuduq ki, namazı, ilk namazı, təzir namazını müsəlmanlara o qıldırır. Hesə aleyhissalam gəldikdə o öz dəxlağını göstərir, arxaya çəkilir. Daldalı gedərək arxaya çəkilir. Hesə aleyhissalam on çiğnindən qabağı itəlir ki, sən qıldır namazı. Artıq Bu namazın iqaməsi sənin üçün verilib, sən qıldırmazsan. Yerdə qalan namazların hamısını isə İsa aleyh Və buna aid gətirdiyi hədis, Peyqəmbər s.a.v. deyir ki, insanlar bir qismi Misirdə olacaq, bir qismi Şamda, müxtəlif yerlərdə olacaq, lakin mümin, müminləri də olacaq. Onların arasında müminlər dola qalınır. Məsihid Əccələ itaat edənlər isə 70 min yahudi birdən, İsfahan yahudilərinin. Əksər qadınlar, müşriklər, kafirlər və bir də əzəmilər. Nəyə görə əzəmi deyir? Ona görə ki, onların Məsihid Əccəl barəsində məlumatı az olur. Onlar dinlə məşğul olmayıb, Məsihid Əccəl barəsində məlumatı az olur və bu fitnəyə daha tez uğurlar.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 ağac önünü çağırıb deyir ki, gəl, mənim arxamda kafir gizlənim, gəl, onu öldür. Yalnız qarqad ağacından başqa. Peyğəmbər s. sələmdə hədisdə onu vəhudilərin ağacı adlandırır. Qarqad onların ağacıdır. Yəni, o ağac deməyəcək ki, arxamda kafir var, gəl, öldür. Başqa bir rəvayətdə də, bu da çox gözəl rəvayətdir. Həm də Düz yolda olanların ləqəblərindən biri bura ayədə qeyd olunur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: tə "Təzəli tayfətimün ümmətiyyə qatilun al-haqq zahirin ilə iləl-yawməl-qiyamə". Məlumdur ki, qiyamətə qədər haqq yol üzərində olanlar olacaq. O tayfa ki, tayma qələbə salacaq, zəfər qazanacaq. Sonra deyir ki, və İsa əleyhissalam onlara gəlib onların əmiri olacaq onlara kömək olacaq, onlar üçün namaz qıldıracaq və Allah da onlara kömək olacaq. Bu hədisdə, bu hədisin başqa rəvayətləri də var, başqa yollarla gələn, varid olan rəvayətlər. O rəvayətlərdə yuqatilunə demir. Lakin, ixvanlar, xəvariclər bu hədisi əsas götürərək deyir ki, Peyğəmbər Sələm burada yuqatilunə demir vuruşanlar. Deməli, yalnız mücahidlər, vuruşanlar haq yolundadır. Onlar da Peyğəmbər s.ə.v. o dediği kiyamətə qədər haq yolunda olan tayfa. Yerde qalan bütün tayfalar ta o alimlərdən tutmuş, Məlik, Şafi, Əhməd, Bukhari, Müslim və s. hansılar ki cihadda olmayıb, onlar hamısı həyri yolda olanlardır. Bunlarım şükrinə görə. Amma yuqatilunəkum dedikdə de, yuqatilunə dedikdə de, vuruşanlar. Qatilə sözü o demək deyil ki, tektə əllə vuruşasan. Dillə də vuruşmaq olur. Dillə də mübarizə aparmaq olur. Və hər ikisi də Allah yanında cihad hesab olur. Və nəfsinlə də mübarizə aparmaq olur. Bu da cihad hesab olunur. Şeytanlə də mübarizə aparmaq olur. Bu da cihad hesab olunur. Kim, bazardığı kimi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 Allah xatırına. İlə bir fitnə olacaq ki, o zaman bir sezda etmək Allah xatırına. Dünya və içindəkilerden daha xeyirli olacaq. Və o zaman hakkında, yani İsa aleyhissalamın gelişi barəsində, Allah subhanətə ələ deyir, Nisa suresi 159-u zəirə وَا اِنْ مِنْ əhlil kitəbi illə ləyumununna bihi qablə muhdi وَا يَوْمَا اَقِيمَةِ يَقُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدə Yani nəsrənlərdən Elələri də olacaq ki, ölməmişdən qabaq ona iman gətirəcək. O ölməmişdən qabaq, yəni İsa Aleyhisselam ölməmişdən əvvəl ona iman gətirəcək. O dəlildir ki, o hələ həqiqi digər insanlar kimi ölməyib. İndi ona da dəlil gətirəcək, ki, həqiqətən başqa insanlar kimi ölməyib. Baxmayaraq ki, ərəb dilində təvafı və kəlməsi gəlir orada, öldürdün. İxuya da öldürdün deyir. Bizim insanların adi ölümünə də Allah təala özürlün deyir. İndi onu izah edəcəm ki, necə Allah e, alim ispat edir ki, ayədən başa düşülür ki, İsa əleyhissalam digər insanlar kimi ölməyib. Dünyasını dəyib başqa bir kəlemə keçib. Əqiamətə qədər orada gözləyir. Buç stolarkən buçun qafsından necə olması? Təzcərin görməsi, sonra gedib dəcəli öldürməsi, bu barədə də rəvayətlər Təvrəki rəvayətlərində qeyd olunmuşdur. Həminin 70 min Yahudinin ona itaət etməsi, bu da qeyd olunub. Təzcərin onu gördükdə yavaş-yavaş əriməsi, yəni zəifləməsi, həqiqi mənada deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, əriyəcək. Onun özü zəifləməsi, aciz olması elə ərimək kimi ərəbçə. Sonra onun tərəftarlarının məğlub olması. Bu barədə rəvayət gəldi. <coughs> Lakin Əbunəmə <Məhəm>, radiyallahu anh qeyd <coughs> edir ki, yeryüzündə o 40 il olacaq. Əvvəl 40 əvvəlki rəvayətlərdə biz gördük ki, 40 gündür.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 İzah edir ətta, bu mənim izah edir, Deyir ki, bir il, yarım il kimi, bir il, bir ay kimi. Və siz düzgəlmək, bir ay, bir əvvdə kimi. Bunlar həmsidir zəif olan revayətlərdir. Həmsinin zəif olan revayətlərdən, bunları yadınıza saxlayın ki, gəlib sizə desələr ki, belə-belə şeylər olacaq, əsid edəcəli gəldikdə. Deyin ki, bu zəifdir, belə şey olmayacaq. Deyir ki, elə bir, bir gün olacaq ki, o gün. Məsidi əcəlindir. Səhər çıxacaqsan Peyğəmbər s.ə.v. məsidinin bir başından. Axşama qeyb o bir başına Bu da zəifdir. Bu barədə də gələn ravayətlər zəifdir. O günlər ki, bir il kimi, bir ay kimi olacaq, namazın necə qılınması barədə ravayəti də oxuduq ki, təxmini hesab edirsən ki, nə vaxtdan nə vaxta qədər hansı namazlar ola bilər, Ondan sonra namazı qoyursan. Donuzun öldürülməsi, nəsranlərə cizyə qoyulması, xacın sündürülması, bunları da bu barədə də rəvaatlar oxuduq. Bunu da Həbub Məmə radiyallahu anhın qeyd Həmsinin bundan başqa hədis gəlib ki, o gün qəlblərdə bir-birinə qarşı çin, faxıllıq, nisrət olmayacaqdır. Elə bir gün olacaq, elə bir əminəməllək olacaq ki, çin faxıllıq olmayacaq və bir üzüm, qənəsi nə qədər zaman bəs edəcəkdir. Bir nar qabığı nə qədər zamanat üçün qalan olacaq və s. əminəməllək Hətta balacaq uşaqlar ilanlarla oynayacaq, ilanlar ona bəyin gələcək, sənzməyəcək. O dürə əminə mənələ olacaq. <gülüyor> Həmsinə yenə bir məsələni qeyd edir Əbu Məhəmə r.ə. Bu, bu da zəifdir ki, o gün artıq ata minib, döyüşə getməyə ehtiyac olmayacaq və heç vaxt ata minməyəcək ilə Dəccan da yerə əmr etməsi ki, yağış indirsin, yerə əmr etməsi ki, bitkiləri bitirsin, mübarədə də tavayətlər oxuduq. Bu dörd şey də yatda saxlayın, yaxşı-yaxşı yadınızda saxlayın. <coughs> Yada bir daha dinlədikdə bu dərsi, onları özünüz üçün qeyd edib əzbərləyin. şey var ki, o şeyləri etmək lə. Məsih tədcəlin fitnesindən qoruna bilərsiniz. Birincisi, çox güvvətli iman Allaha təvəkküb. Və eytiqadın salamat olması, düzgün olması. Bu bir. İkinci, çox Allaha sığınmaq. Söz səndə namazlarda Allahümə inə əvzləqəm əzəbəcəm. Azəbədən müfitinətləyə, yəni nəməz, azir, ormuzun, qədər ki, onun işar müfitinətləsi idəcəyə. çox vaxt onun müfitinəsindən Allah səhəmək. Üçüncüsü, Kəhsuləsinin ilk 10 ayələrini əzbərləmək. Onu oxumaqlar, onun müfitinəsindən qorunmaqlar və dördüncü də ondan uzaqlaşmaq. Eşitləyə, sinəsi idəcək aradasa, teyidə olub, o tərəfə getməmək. Bəzi dar düşüncəli insanlar o kəslər ki, yalnız Qur'an-ı kərimə istinad edir və hədisləri inkar edir. Xüsusləndə Məsib və Cəlin gəlişini isteyza elə qəbul edir. Onlara demək istərdim ki, məyər sən hündi adlarını çəkəcəyim sahabələrdən ağıllısın, onlar bilmədil, bilmədilər ki, belə bir şey olacaq və imanarak, iman gətirərək bunu sattırıb 14 əsrdən sonraki nəslə baxın, gör kimlər? Deməli, bu şəxs kim ki inkar edirdi Nəsidəcənin gəlişini, bu şəxsiyyətlərdən vədür, Allah onlardan razıdır, onlardan Allahdan onlarda razıdır, cənnətlə müjdələnmişləri arasında ümmətin arasında ən elmlisi olan var. İbn Abbas, İbn Omar, İbn Masud, Əbu Məmin, Əbu Baxra, Əbu əb Səyid il Xudriyib, أبو ابيدة أبو غريرة أبي بن خاف أسما بنت عميس أسما بنت ريزيب الأنصارية أم السلمة أم شريت أنس بن مالك جابر بن عبد الله هزيفة بن أسيد هزيفة بن اليمن حسن ساد بن أبو أكتاس سفينة سمرة طاوس عايشة عبادة بن الصابت عبد الله بن عمر بن أص عبد الله بن مغفل عبد الله بن مغنين عثمان بن أبي الأص ألي بن أبي طالب فاطمة بن كقيس Riyah can ibn al-Adra, Muawiya ibn Haida, Mughira nasi ibn Utba, Nawas ibn Saman, Hisham ibn Amr və belə kimi ibn Aws al-Darib. Radiyallahu anhum. Billərdən ağyırsanca. ki, nəsir və cəlin təlifini inkar edirsən? Nəbi sahabelər. İndi baxın görün, onlardan gələn rəvayətləri rəvayət edən şəxsiyyətlər ondoğradəsdir onların kitabları qəbul olunur, qəbul olunur, qəbul olunur, bütün ümmət tərəfindən. Bu şəxslərə inanılır və bu şəxslər də o hədisi rəlat etdikdə, o hədislərə edir. İnanırlar, iman yatırırlar ki, belə bir şey olacaq. Bəli, bu şəxsiyyətlərdən də ağırlıdırlar. Ağırırsınızsa, nə üçün sizin adınız Allah alaq, üksətmir, ucaq olur. Bu şəxsiyyətlərin adlarını ucaqdığı külür. Vukarib, Müslim, Termizi, Əcuri İbn Hibban abunueyym Əhməd İbn Xuzeyna İbn Sad Cabərani Qaylusi İbn Əbi Asim Əbdurrazzaq İbn Admi İbn Abdullah El-Əqili Hakim İbn Saqir Malik Şafi Darun Nasaey Əbu Ömrü Dani fehki bəsəl aləmlən Hamsə Nəsihəc cəl hakkında gelen rivayetleri təsdiq edib. Öyrətdi Mütalafir hədislər, burada onlarla hədislər var ki, onu təsdiq edir ki, Məsid Ədcəl gələcəyik. Sonraki, 2-ci avamət barəsində danışaq və İsa a.s.m. nazib olmasıdır. İsa a.s.m. haqqında ümumiyyətlə, əvvəlki Məsid Ədcəl ilə təlaqəli hədislərdə onun barəsində danışmışıq, keyfiyyəti hansı əbada gələcəyik, hansı şəkildə inəcəyik nəcə insan olub, nəcə bildirəcək məsid ədcəli və sələ. Lakin, bir şey qeyb etmək lazımdır ki, İsa aleyhissalamın gəlişi nacil olması, Quran-ı kərimlə nisibat olub. Bu, inkar edilməzdir. Əsid ədcəli, bəlkə də bəziləri inkar edə bilər ki, hədisdir. Bəlkə dedim ki, bu Quranı rəvaid edən sahabilər, həmən hədisləri rəvaid edir. Onu inkar edirsənsə, Quranı da inkar etməyi məzburiyyət Amma İsa Aleyhisallamın gəlişi Quran-ı Kərimlə nispat olmalıdır. Quran-ı Kərimdə iki ayə var ki, onun gəlişini dəlildir. İsa Suresi 159-cu ayə Allah Subhanəq Ali der ki, وَاِنْ مِنْ أَلِقْتَبِ إِلَّا لِيُؤْمِنُنْ نَبِيِّ قَبْلِمَاتِ Dəyək dedim ayə. Nəfrənlərdən elələrə olacaq ki, onun o ölməmişdən əvvəl onu ilman İkinci ayə Zuhruf Suresi 61-ci ayədir pes bu in nur yani salasa hakekatan oh salasa la ilmin lisah fala Qəşədilə nəsayrə. al Alimran surasının 55-ci ayətinə, Al-İmrans 55-ci ayətinə gəlincə ki, burada Allah təala deyir: "Səni öldürür öz dərgahını qaldıracağam. Ənliyini təvfiqə və, kəfər, və olanlardan səni təmizləyəcəm." Təmizləyəcəm, yəni ki, onlardan uzaqlaşdıracağam. Yəni görün, alim bunu necə izah edir? Sözsüz ki, bu sələfi izahıdır. <coughs> Həgər, həqiqi, bizim kimi, insanlar kimi, onu öldürsə idi, Allah bağla, necə ki, bir biz sizi öldürürük, dirildirik, nə qədə ayələr var, ona da elə deyərdir ki, mən səni öldürəsəm. Amma dedi ki, mən səni öldürüb, öz dəhcəhəma qaldırıq.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 Mətəndi səmayə gedir, nə olur Allah bilir. Amma cəhsə torbağa qalır. İsa aleyhi isə cəhsəli də qalxdı. Elə onun ölümlü, yəni onun o mütəlafi sözü öbür sözlərlə eyni mənada deyil, başqa mənada deyil. Yəni bu dünyanı dəyişdi, kesti başqa dünyaya. Allahın izni ilə Allah istədiyi zaman yenidən qalqaracaq bu dünyaya. Bu birinci dəlil. <coughs> İkincisi, Nisa surəsində yenə ci ayda deyir ki, Onlar onu öldürmədilər. Onlar sələbuhu heç sarmıxa da çəkmədilər. Və ləkin onlara elə gəldi ki, onlar onu öldürük. Və ya sarmıxa çəkib. Bunun həqiqət başqa durumda. gəlib ki, onu satan şəxsini tut sarmıxa çəkibər. Onun Allahını cəzalandırır. Adı da səhələmirəmsə, əsxəri yütəyir. Safir onların yerini, qaldıqları yer. Allah s.ə.q. Məsih İsa ə.q. qaldırır, üzlər qağına. Onu isə tutub, onun ədəzinə çarmıqa çək edir. Bir, də, bir dəfə sizə demişəm ki, əgər o ilahi olsaydı, qüdrət və qüvvə çaydı olsaydı, ölünü dilində, o tür mücələr göstərəni sur çarmıqa Məhətəzilər və cəhniyyələr İnkar ödürlər İnkar ödürlər Ağılları ilə Qiyas edirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v deyib Məndən sonra Peyğəmbər olmayacaq Və Quranın kərimcədə Allah qalər deyək ki Məhəməd Sonuncu Peyğəmbərli Ondan sonra Peyğəmbər olmayacaq Deməli İsa və İsaqdan gəlməyəsək Bunu qiyas edirlər Lakin başar ki, onu deyən Bunu da deyib. Deyən ki, Peyğəmbər axırıncıdır. Deyən ki, sonra Peyğəmbər olmayacaq. Bunu da deyib ki, qəlif, qiyamətdən qabaq, Peyğəmbər gələcək. Yəni, İsa aleyhissalama. Amma, əvvəlki Peyğəmbərlər kimi gəlməyəcək. Əvvəlki Peyğəmbərlər hər həsə bir şəriyyət kətirərdi. Bu Peyğəmbər isə Məhməd sallallahu aleyhi və səlləmin şəriyyəti də gələcək. Öz sonra Başqa bir alamət yəcüz və məcüzün çıxmasıdır. Yəcüz və məcüz hal-hazırda mövcuddur. Amma harada olduğu bizdə bəllidir, Allah bilir. Lakin quran kərimdə bunun təsdiqi var. Təhz hə surəsini oxuya bilərsiniz 92-ci ayədən 100-cü ayə qədər. Və biz də Əmniyyət surəsi 97-ci ayədə deyir ki, həttəyizə fudihəd yəcüz və məcüz və hummin kulli həbbin <coughs> Tabi zamanki, və həmin min kulli o zaman ki gəlir və məhzud üçün qapılar asılacaq onlar çıxacaqlar hər kərəfdən onlar axışıb gələcək olan qarşıdını heç kəs ala bilməyəcək heç kəs yalandar s.a.v. deyir ki Allah dağla Adəm ə.s. deyir ki hey Adəm o da dərh azal ki sənin önündə Sənin quluna, quluna sənə itayət edirəm, işidirəm səndə. Sonra Allah yenə deyir ki zəhənnəmə gedən insanları zürriyyətinin arasından çıxar. Adım Aleyhsələndə deyir ki ya kimdə onlar, kimləri çıxardı zəhənnəmə gedən Bir hər 1000 nəfərdən 999-unu çıxar cəhnnəmə. Birisi cənnətə. Allah bizi o bir olanlardan etsin. <gülüyor> <gülüyor> bu o gün olacaq ki, Peyğəmbərlər nazər edir. Bu o gün olacaq ki, yəni Adəm əleyhissalamə də xitab Allah tərəfindən. O gün ki, o gün balaca uşaqların qorxudan saçları ağaracaq hamilə qadınlar qorxudan uşaqlarını salacaq və insanları sərsən, e, sərxoş görəcəsən, amma həqiqətdə onlar sərxoş olmayacaq. O günün qorxudunu saç baş qalacaqlar, saç qalacaqlar. O da olacaqlar. Rasulullah, kimdə o bir nəfər? Büyük. Deyir ki, Deyə əcüz-məzüz gəldiyi zaman onlardan Ruslum rəvayətində gəlib min nəfər, sizdən bir nəfər. Ruharin rəvayətində də gəlib ki 999 sizdən də bir nəfər. Olacaq. O bir nəfər mümürlər olacaq. Əcüz-məzüzün Bu olmalıdır. Onlara qarşı olmalıdır. O bir nəfərlər cənnətdir. Yerdə qalanı min nəfərlər, hər min nəfər, hər 99, 999 nəfər səhəmlənliyə olacaq. Başqa bir hədisdə də edir ki Deyilə ki, bir ölçülü imanları ilə nə ilə seçiləcəklər, amma seçiləcəklər. Peyğəmbər s.ə.v-in verdiyi vədli qıda baş verəcək. Buxarımızın da yenə hədis gəlib ki, Peyğəmbər səv bir gün yuxudan uyandı, üzü qızarmış əziyyətdə. Yəni, çox qorxudan, ya nədən? Allah dedir. Uyandı və sahabələrə dedi ki, əvvəl zələ ilə illə Allah deyir, Allahdan başqa Allah yoxdur. Sonra deyir ki, vay olsun ərəblərin halına. Ərəblər dedi. Bu da Allah bilir, nəyə görədir. Vay olsun ərəblərin halına artıq bu şəhər yaxınlaşıb. Və sonra izah edir ki, bu nə şəhərdir? Deyir ki, yacüz və məcüzün Qarşına çəkilmiş səd açılacaq. Peyğambar sağ olu səlləm zamanında verdi ki, artıq o səddən, o bağlı səddən bu qədər açılır. Hələ ilə Bu qədər açılır o zaman. Xində 14 əsrə 14 əsr ərzində nə qədər yavaş-yavaş açılır? Allah dir, bu yaxınlarda ola bilər, hamısı birdən açılsın və çıxsınlar. Sonraki alamət heyvanın çıxmasıdır. Heyvanın keyfiyyəti bizə məlum deyil. Ancaq o heyvanın insanlarla danışması sabitdir. Danışmağının keyfiyyəti də məlum deyil. Bu barədə ixtilaf olub alimlər arasında. Allah bilir necə danışacaq, amma indi o ixtilafları, o reyləri deyədəm sizlə. Mədin Nəmin surəsi 12-ci ayədə Allah subhanət alə deyir və izə və qalq Əleyhin axrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum an an O zaman ki onlara deyəcəyimiz söz həqiqət olacaq, onlar haqqında dediyimiz söz həqiqət olacaq. Onlar üçün yerdən bir heyvan çıxaracaq. insanlarla danışacaq və kimlərin iman gətirmədiyini bizim ailələrimizə, kimlərin iman gətirmədiyini onlara xəbər verəcək. O ayənin necə izahə edirlər? i̇bn Kəsir və s. ləri gətirdiyi izahda. Pək ki, o zaman ki, onlara, onlar barəsində olan sözümüz həqiqət olacaq. Bir neçə cür izahı var. Mücahid rahiməlullah deyir ki, o zaman ki, onlar iman gətirməyəcək. Ahır, artıq imanları olmayacaq. İbn-i Omar, Abusəyid və Xudri, anh, ki, o zaman ki, onlar Allahın əmrlərini insanlara buyurmayacaq qadağan etdiyindən təkindirməyəcəklər Abdullah ibn-i Məsud radiyallahu deyir ki, o zaman ki <coughs> alimlər ölüb gedəcək elmə artıq aradan götürüləcək Abdullah ibn-i Məsud radiyallahu deyir ki, o zaman ki, Quran qaldırılacaq, Quran ayələri qalmayacaq və soruşurlar ondan ki kitablarda Quran ayələri qalmayacaq, vəs hafizələrdə deyir, axşam yatacaqlar səhər aylanda artıq heç nə bilməyəcəklər hər şey unutacaqlar ətbələ ilə illallah Bu izahlar gəlib, lakin sonuncu nəticəni İbn-i Təsir və s. deyir ki bu şeylərin hamısı baş verə bilər. Hələ, bu şeylərin sonunla onunla bağlıdır ki onlar günah işlər görəcəklər. Günah çox alacaq. Günah çox alacaq və Allah s.ə. onlar üçün heyvan çıxaracaq yerdən. Yerdən dedikdə İbn-i Abbas verir ki, Məkkədən və ya başqa yerdən ola bilər. Amma Məkkədən ola bilər. Ənə əksər E, təfsirçilər Məkkədən çıxacağını deyir. Heyvanın danısı keyfiyyətdə olduğu etkəsə bəlli deyil, heç bir hədistə keyfiyyətin barəsində bir rəvayət gəlməyib. İnsanlarla danışması isə İbn Abbas Qədəl hanıma deyir ki, o, yəni heyvan, kafirin alına yazıdaq ki, kafirdir. Möminin dalına yazılacaq, mömindir. Başqa bir təfsirində deyək ki, danışıb deyəcək ki, bu kafirdir, bu mümindir. Zürəbədür təfsirlər var, hər, hər, hər bir şey baş verə bilər, Allah bilir necə olacaq. Amma fakt odur ki, kimin kafir olduğunu, kimin mümin olduğunu bu insanlara deyəcək. Kimin kafir olduğunu, kimin mümin olduğunu insanlara deyəcək. Onlar üçün bir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 günəşin məğribdən çıxması. Güneşin məğribdən çıxması da Murani Kərimlə ispat oldu. Ki, bəli. Güneşin məğribdən çıxması da qiyamətin əlamətidir. Deməli, Allah S.ə. Ənam Sürəsi 158-ci ayətə deyir ki, Həl yənzuruna illə ən təətiyəhum mələyəkədə, əv Rabbuka, əv yətiyə bazı ayət Rabbuka. Yəvmə yətiyə baz əh. Bazı ayət Onlar istəyirlər ki, onlara mələk gəlsin. Allahın ayələri, əlamətlər gəlsin. Və Allah rəhmi gəlsin. Bunu istəyirlər onlar. Yəni qiyamət gəlsin, bunu demək istəyir. İstəyirlər ki, qiyamət gəlsin. Sorauçu cavabında deyir ki: "Yevme yakiba ayet rabbika, la yanfa nafsan imanuhā lam Ki, o zaman ki Allahın bəzi ayələri, yəni əlamətləri, qiyamətin əlamətləri gələcək, əvvəlcədən iman gətirməmiş nəfsin iman gətirməsinin heç bir faydası olmayacaq. Bu ansa əlamətdir. Təsirdə gəlir. Deyir ki, Həbu Hurerə Rədiyəllərin hu, Peyğəmbər Salsarın deyir, qiyamət günü olduğu zaman günəş məqribdən çıxıb məşriqdə batacaq. Və o gün, əvvəzdən iman gətirməmiş nəfsin iman gətirməsinin heç bir faydası olmayacaq. İman gətirməyin faydası olmayacaq. Dörsək ki, məğribdan çıxdı günəş, nə qədər istən tövbə elə? Tövbə qəbul olmayacaq. Tövbə qəbul olur hər zaman. İki vaxtdan başqa. Bu bir. İkinci də ruh boğaza çatanda. Ölüm anında ruh artıq boğazı çatdıqda, peşman olub tövbə eləyənin tövbəsi qəbul olunur. Onun da təsdiqini Nisa surəsində tapa bilərsiz. Nisa surəsinin əvvəllərindədir. Sonra Sonrakı əlamət sonuncu əlamətlərdəndir. Yəmən tərəfindən odun çıxı, odun çıxması, xalovun çıxması və insanları məhşərə tərəf aparması. Getməyi istəməyənləri də yandıra-yandıra aparar. Fakir məhşərə tərəf insanlar necə gedəcək? Bir necə cür halda. Deməli, qorxu və ümid içində gedəcəklər. Həm qorxaraq ki, Allah subhanətə alə ola bilər ki, onlara cəhənnəm atsın, həm də ümid içində ki, bəlkə bağışları. Bu cür. Qorxu və ümid içində gedəcəklər. Deyir, bəziləri bir dəvəyə iki, iki nəfər, bəziləri bir dəvəyə üç Üç nəfər minib gedəcəyib. Bəzilərdə on nəfər. Xəkən, bu on nəfər necə gedəcəyik? İki nəfər minəcəyik. Bir az gedib, o iki nəfər düşüb, o biri iki nəfər minəcəyik. Rövbə ilə minə-minə bir dəvəni məhşərə gedəcəyilər. Bəzilərdə də odur. Piyada gedə-gedə. Aparacaq. Məhşərə tərəb. Mühim odur ki, hamısını Allah subhanətə alə yıxacaq o yerə. Əhşər, həşr olunmuş yerdir. Həşr yəni, toplanma deməkdir. Allah sələdir və həşər nəhum fələm nüqadir minəhəm əhədə. Hamısını biz toplayacaq, onlardan heç biri o toplantıdan yayına bilməyəcək. Heç biri. Hamını gətirəcək Allahın üzruna. Və sur çalınacaq. Sur çalındıqda Bir neçə zürayələr var Quran-ı kərimdə surun çalınmasına. Məlin nəmir surəşdir, yaşdat ci ayədə diriyəm o yün fəxıf-i suri fə və mən fəliyyərdir, illə mən şəhəyə O günkü sur çalınacaq fəziyyə. Bir qisim alimlər bir təfsir verir. İndi bu ayədə danışacaq. Bir qisim alimlər də fəziyyə ilə sayıqa kəlməsinin hər ikisini eyni mənada izah ediblər. Yer üzünd Yerde ve gökte olanların Allah'tan Allah'ın istediklerinden başka. Yerde ve gökte ne varsa hepsi mahfuz olacak. Zümer 68. ayet ise "Lev anufekhasir fe saika. Ma fi's semawati Orada da saika kelimesine aynı ayet. Allah'ın istediklerinden başka hepsi mahfuz olacak gökte ve yerde ne varsa. Saika kelimesini istifade etti. Sonra isə ikinci dəfə çalınacaq, sur və diriləcəklər. Bəzi alimlər izah edir ki, sur üç dəfə çalınacaq. Hətta bəzilər deyir, dörd dəfə. Zahirlər deyir, dörd dəfə çalınacaq. Birinci fəzi, sonra diriləcəklər. İkinci sayıq, sonra yerlə diriləcəklər. Bu, baxir fikirlər. İkinci rey deyir ki, fəzi, sonra sayıq, sonra da diriləcəklər. Üç dəfə olacaq sur. Bu da bəzi alimlərin fikrinə görə zəifdir. Bakın, bu fikri şəx İslam İbn Teymiyə gətirir. Onu dəstəkləyənlər, İbn Tezir və s. Bu da çox qüvvətli reyidir. Amma ikinci daha qüvvətli reyidir. Ki, iki dəfə olacaq sur. İkinci dəfə sur çalınacaq, Fəziyyə, Sayıqə, eyni şeydir. Özlərindən gedib ölürlər. İkinci dəfə sur çalınanda isə dirilirlər. İkinci rey dəstəkləyənlər deyir ki, Abu Hurayradan rəvayət gəlir ki, iki Ə iki dəfə sur çalınmağın arasında qırx olacaq. Deməli, qırx yır, qırx xay, qırx yır. Qırx olacaq. Onlar bunu də də də dəlil gətirir ki, iki dəfə olacaq. Lakin bu da dəlil deyil. Çünki o, ikisinin arasında qırx deyil. Ola bilər. Bir i̇lə ikincisinin arasında qırx, ikinci ilə üçüncinin arasında da qırx. Bunu qəstədir. Bu da çoxdur. Üzü dəlil deyil, amma ki, dəlildir. Və bir də Nəziyyət surəsində Yəmətər cifur radifə, tətləv oxar radifə. O gün ki, sur salınacaq, öləcəklər. Ardıdan da radifə ikinci sur və diriləcəklər. Bunu dəlil gətirirlər ki, iki dəfə olacaq. Allah iki dəfə qeyd eləni. Birinci dəfə öləcəklər, ikinci dəfə diriləcəklər. Bu, ixtilaflı məsələdir. Allah bilir necə olacaq və sonuncu məsələ surun kim təlif tərəfindən çalınmasıdır səhih rəvayət gəlməyib ki suru israfil ə.sələm gəlməyib Peygamber salı səhəmdən elə bir rəvayət varid olmayıb təfsir alimləri bəli, təfsir verib ki suru israfil ə.sələm çalacaq lakin bütün rəvayətlər zəifdir ki, Əhməd, Əhməddən rəvayət olunur ki, gücə